Jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA met webwerf www.netradio.sa.co.za Jy luister nou na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en van waar jy ook al mag Inskakel, is jy baie, baie welkom, waar jy jouself ook al mag bevind. Ek is verskrikkelijk lief vir jou, gee om vir jou met die liefde van die Heer Jezus, omdat hy ons so liefgehad het, dat hy sy hele leven vir ons afgelegd het, aan die kruis op Golgotha, en dit is wat my motiveer, rondom hierdie, hierdie poging, as ek het een poging kan noem, en die program, oordenking, waarin ons die woord van God oordink, waarin ons dit bepeins of mediteer, hoe jy ook al omgan met die, die verskillende woorde, wat er van die woorde ook al gemakkelijk is op jou oor, ons bepeins die woord van die Heere omdat dit belangrik is. Dit is vir ons verskrikkelijk belangrik om fijn te kyk na dit wat God sê. Juist omdat ons in God glo, daar die wonder wat in een mens plaas vind dat jy geloof kan hee in God die Vader, Seen en Heilige Gees. Omdat ons in om glo, glo ons in sy woord, En sy woord het een raadsplan om vir ons te help, die weg aan te dui, die manier waarop God met ons werk om dit te verstaan. Ons is nie maar net bezig om een godsdienst oefening te beoefen nie, maar om God te aanbid. Die hoogste roeping van een mens is om God te aanbid. En ons wil daarop klemle, ons wil die focus daarop plaas, om God te aanbid, soos al die hemelweesens God elke oomblik, elke breekdeel van een seconde, aanbid. En om het te kan doen, het ons God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest, die God van Abram, Isaac en Jacob, sy hulp het ons nodig. Net soos wat die Pesalem dichter dit aan ons oordra. Ek slaan my oor op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trou bly tot in eeuwigheid. En nooit laat vader die werke van sy handen neem. Dit is so vir ons troosvolle woorde om te weet dat God het ons geroep tot geloof in hom en daar die werk wat hy in ons begin het, sal hy voortset en hy sal dit volleindig tot op die dag dat Jezus Christus weer kom en vir ons roep en sê kom op hierin en ons om gemoet gaan in die lig en so tot in alle eeuwigheid saam met om wees. Nou dis wonderlik om daar die uit te sien. Maar as een mens die skrif mooi bekyk en bestudeer, dan sien die mens dat jy daarvoor gereed moet wees. Maar net so gereed, soos die mens in die dag van Noach gereed moes wees om in die ark te klimt, en die skrif leer vir ons, dat het maar net acht mense was, wat gereed was, wat ingetlim het. Daarom wil ons aandag gee, kyk wat die skrif vir ons sê, hoe hy ons help, dat ons denke helder kan wees. En om hierdie onderrug wat die mens in Engels a teaching noem om dit aan die voort te hou wil ek so as inleiding lees hier uit die breer so stik 5 maar Paulus of wie ook al die Hebreer brief geskryf het, ek is van die oordeel dat het Paulus is maar daar is sommige geleerdes wat nou nie daarmee saamstem nie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 want elke wat melk gebruik is onervaar in die woord van gerechtigheid, omdat hy een kind is. Maar vaste spuise is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoens besit, dier die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskui. Nou ons wil oefen, ons wil graag in Gods woord oefen, ons wil doen soos wat Paulus dit ook aan ons tel, hy sê ek kan stij in my lichaam en ek maak het diensbaar as een mens die tyd uitkoop om te kan sit en luister na een leerstuk wat iemand aan jou voorhoud so dat mens gedisciplineerd daarna kan kyk aantekeningen kan maak in die bybel of dit te onthou want die geest van die Heere helpe mens om dit wat jy verstaan dit wat oorgedra word uit Godse woord, en dit wat jy verstaan, om jy daar aan te herinner. Skielik en tye wanneer mens daar die inlichting nodig het, dan help die geest van die Heere ons, om te onthou wat ons wel geleer het. Daarom, gaan die skryver voort in die 6e hoofdstuk, en hy sê daarom, moet ons nie blij by die begin van die predikking, aangaande Christus nie, maar na die volmaaktyd voortgaan, sonder om weer die fondament te van die bekering uit die dode werke, en van die geloof in God, van die leer van die doop, en van die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel. So ek wil hy moet mooi saam met my kyk, na hier die eerste twee verse, waar die Paulus, ek sal dikwels maar sê, Paulus, maar ons is nie seker, of laat ek sê, die meeste geleerdes is nie seker, wat Paulus is nie, die skryver aan ons voorhou en sê, ons kan nie blij by die begin van die prediking, aangaande Christus nie. En dan sê hy vir ons, wat is hier die begin? namelijk bekering die eerste ding wat met die mens moet gebeur mos is dat jy tot bekering moet kom dat jy tot inkeer kom dat jy omdraai van uit die wereld en na God toe loop en na sy koninkryk toe stap een van die geloof in God om ons geloof in God te belei soos byvoorbeeld dit wat ons gewoond ek na kyk die apostoliese geloofsbelijdenis hoe ons ons geloof in God drie enig belei, maar in ons God, as God drie enig, belei as ons God, in die woorde van die apostoliese geloofsbeleidnis, bijvoorbeeld, wat sê ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus die enige boore Seen,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 aan waar hy sal kom om te oordeel die wat toch lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Nou sê hier die skryver in die Hebraers vir ons, ons kan nie hierby stilstaan nie, van bekering en van ons geloof in God het, wat ons nou hier, als God er enig aan die voorgehou het, van die leer van die doop, dat die mens gedoop moet word, in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, soos Jezus die opdracht gegeet aan die kerk, en van die handoplegging, nou, Paulus het bijvoorbeeld wat Timotheus herinner, aan die feit dat hy die gaves wat in hom teenwoordig is, dat hy dit moet aanwakker Hy sê, dit wat aan jou gegee is door die handopligging van die ouderlinge, dit het hy gesê, moet hy aanwakker Nou dit beteken, dat een mens, jou moet beuiver, soos Paulus dit in 1 Korintiers, hoofstuk 12 en hoofstuk 14, aan een mens voorhoud, oor die gaves wat in jou is, en dat jy dit moet beoefen, en jy moet jou beuiver op die oog, met die oog op die beste gave. En, Daarom moet die mens daaraan aan andag gee. En jy kan nie blij dis by die begin van die prediking namelijk bekering en jou geloof in God, jou doop wat jy ondergaan het en dan die leer van die handoplegging wat Paulus vir te is herinner dat hy die gaves wat in hom is, moet aan wakker, wat aan hom gegee is door die handoplegging, dis die leer van die handoplegging, en dan gaan die skryver verder voort in Hebraeus, in die 6e hoofdstuk. Die leer van die handoplegging en van die opstanding van die dode, namelijk dat ons gloe, soos Paulus dit ook vir ons baie duidelik verduidelik, dat Jezus ons gaan kom haal, sommige mense op die aarde gaan nog levend wees, en ander mense, soos wat jy en ek van bewus is, wat op hier die huidige oomlik ergens begrawe is of veras is. Maar wanneer Jezus kom, dan bring hy daar die mense, wat in hom gesterf het, wat as gelovige mense gesterf het, dan bring hy hulle gees en siel, bring hy terug, om vereenig te word met hulle verheerlikte lichaam. Want, die sê hulle Paulus het verduidelijk, Vlees en bloed kan nie die koninkryk beërf. Hy sê, daar is vir die hemel, daar is lichame vir die aarde. En hier die aardse lichaam van ek en jou sal verander word in een oomblikse tyd in een oogwink. Prijs die Heere daarvoor. Dan ontvang ons een lichaam soos Jezus sy verreese lichaam. Onsterflik, en gaan hy nou voort om te sê oor die dinge van die begin van die prediking, waarby ons nie moet stilstaan nie, die opstanding van die dode en van die eeuwige oordeel, dit het ons ook as leerstikke, dat daar twee gebeurtenisse sal wees van oordeel, die oordeel waar die kerk van die Heere Jezus gaan verskyn, soos Paulus sê, ons moet amal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat ons kan ontvang vir dit wat ons in die lichaam gedoen het. Dan is daar een volgende oordeel en dis die wit troon oordeel waar die hele wereld gaan wees. Die kerk gaan nie by daar die oordeel wees, want dis is oordeel van veroordeling. Die oordeel van die kerk is een beoordeling van ons levens. Wat het ons gedoen? So daarom het Paulus ook vir Timotheus geskryf oor oefening en gesê dat lichamelike oefening is nou van weinig nut. maar die oefening in die godsaligheid is nuttig vir alles. Paulus help ons, hy help ons om na onszelf te kyk en hy weet van oefening wat die mens doen, en ek het ook vanavond begin oefen, dank die Heere vir die geleentheid en die voorrecht en die gezondheid om dit te kan doen by een gymnasium. Maar nou sê Paulus, hy sê, oefen jou in die godsaligheid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 in die godsaligheid, so dat ons gereed kan wees vir daar die groot en deurlichtige dag, wanneer die Heere Jezus gaan sê, kom op hierin, en dan, as daar nie meer tyd nie, dan is die tyd tot stilstand gekom, dan begin die eeuwigheid, en ek en jy wil soos die wijse maagde, gereed wees, vir daar die dag, oefen ons in die godsaligheid, Daarom moet ons maar die tyd uitkoop Luister na hierdie inzette Oerdenking En kyk net bykie wat sê die Hebraer briefskryver Oer hierdie feit dat ons nie kan bly By die begin van die prediking nie Maar dat ons moet voortgaan tot na, na die volmaaktyd My onderbreek omself in vers 3 En hy sê en dit sal ons doen As God het toelaat Maar hy sê, ek gaan nou nou vir jou probeer verduidelik Hoe die dinge in mekaar steek En waarom die Hebraer briefskrijver sê, ons moet voortgaan Ons kan nie bly by hierdie begin wat ek nou al die goed wat ek vir jou genoem het Van die mens sy bekering tot en met die oordeel Hy sê, ons kan nie daarby bly stilstaan nie maar dan sê ons kan nie ook maar net voortgaan as God ons toelaat en wil ek jou vraag om saam met my te bid vir hierdie geleentheid om dieper in te beweeg in die heiligdom so dat ons kan verstaan waar ons nou eindelijk ons self bevind want daar is weg van zaligheid, daar is pad, daar is een, een manier wat God beplan het, sy raadsplan sy volledige raadsplan en ons kan voortgaan so ek gaan net so kursoris vir jou sê die model waarmee ek werk om jou te help en myself te help ondou ek kyk nie neer na jou as ek jou onderrug nie ek moet myself ook onder die selvergroot glasplaas, soos Paulus sê, hy sê, ek kan nie vir ander mense oppreek, en dan myself vergeet nie, ons moet saam stap, ons moet saam mekaar help, soos die in die marathon waar daar die atlete mekaar help, ons my, mykaar by die hand sal vat, en mekaar my, sal bemoedig, en sê, so kom ons stap hier pad, Nou die, die weg van saligheid word by eenvoudig eerstens aan een mens voorgehou met die tempelmodel. Daar die tempelmodel is verskrikkelijk belangrijk. Dis die rede ook om die tempel al by die begin met die uittog van Egypte, het God vir Mooses op die berg een replika gegee, dat hy kan sien hoe die tempel gebouw moet word, wat hy eerst in die tabernakelvorm gehad. het tabernakelvorm beteken maar net Dit was opslaanbaar soos met tente. En die finale product hier op aarde was dan die tempel wat gebouw is en wat daar in Jerusalem op die tempelberg dan opgerig was en wat afgebrek is in die tis Maar daar die model is, is, is belangrijk om te weet dat het bestaan eindelijk uit drie dele. En jy moet het so maar en kyk ook in die breers hoofstuk 9 hoe die hebreer briefskryver dit aan ons daar uiteens het maar net vir jouself eers daar is een voorhof die buitenkantste gedeelte eigentlik En daar in die voorhof wat die buitenkantste gedeelte is daar vind die mens altaar waarop geoffer moet word. En dan is die mens nou verder naar die ingang van die tempel beweeg, dan krijg jy een houwer met water, wat die kopersie genoem is. Dis nog voor jy nou in die tempel is, nee, onthoud dis nou in die buitenkant. Dan voor jy in die tempel gaan, is daar twee baie belangrike pilare, wat ook nogal name het, namelijk die van Boas en Jagieen. Dit is die ingang Maar daar die ingang het een, het een voorhangsel Soos een gordijn So dat mens hier maar sommer Daar kan instap nie, jy moet nou maar eers Hier by die offeraltaar gewees het En dan moet jy by die kopersee gewees het Waar jy gereinig word En dan kan een mens Nou daar verder ingaan Maar onthou nou, dis waarin ek jou gaan help, dat ons daar die tree gaan gee, wat gebeur met die mens, hoekom is dit vir jou toelaatbaar om daar in te gaan? En wat is die voorwerpe wat daar teenwoordig is, so ons kan leer, so ons gereed kan wees vir dit wat op die mens daar wacht? so dat ons verander kan word, soos wat die skrif vir ons sê. Ons moet verander word. En ondou as die mens nie gereed is nie, as ek die skrif recht verstaan, dan gaan jy achterblij. En niemand wil dit ondervind nie. Jy wil nie die ewige lewe saam die Heere Jezus Christus wil jy mis nie, jy wil dit nie mis nie hoor dis eindelijk waar oor die hele lewe gaan die sinvolheid van die lewe le in die ewige lewe nie die feit dat die mens hier op die aarde lewe nie, dis nie lewe nie mense, dis maar net die bestaan die lewe is in Christus en die eeuwigheid is in hom, daar die vreugde wat ek en jy kan geniet een dag So onthou nou, ons gaan by die volgende leerlinge voort met hier die gedagtes van om daar achter die voorhangsel in te gaan. Die heel eerste voorhangsel, want daar twee voorhangsels. Ek het gesê daar die buitenkantste gedeelte, dan is daar die heilige gedeelte achter die eerste voorhangsel en achter die tweede ene is dit die allerheiligste. en ons wil dit alles drieën vertreed drie gee. En die Heere God vraag om door sy groot genade en bare martigheid vir ons te help, om daar aan te gaan, want ons kan nie as hy dit, dit nie toelaat nie. Dit wil sê, God kyk na een mens gesintheid, om ons toe te laat, want daar is een groot waarschuwing dat as een mens daar ingaan, dan moet jy weet, dis ernstig, daar draai een mens nie terug nie, net soos wat die skrif dit al lang al vir ons gewaas het, en die daar van Lot, sy vrou wat daar omgekik het, in plaas van dat sy voren toe beweeg het, teruggekik het, en dan die soutpilaar verander het, en Jezus gesê het, as jy in die koninkryk ingaan, jou hand geslaan het, aan daar die ploeg, en jy kyk om, dan is jy dit nie waard, waardig nie. Ons wil nie, ons wil gereed wees, ons wil stap vir stap met ons hand in Godse hand. Vastgelovig, vol blijdskap en vreugde en opgewondenheid, wil ons hier die pad stap. En dame, jy eers grudde jou, tot volgende keer, en Ek vertrou dat jy een wonderlijke nachtre sal hee, die Heer jou sal sien, met nieuwe kracht, en dien daar een moore is, dat jy daar die dag kracht sal hee, om dit wat jy ook al moet doen, succesvol dan af te handel. En daarmee sê ek shalom, vrede, en sien dan weer moore, defie.